Till Monday Concept podcast Det är måndag och vi är så glada för det Det var kul att säga hur välkomna mm, mm. Vi säger ju aldrig det nej, nej. Och vi brukar ta vart gång Får man säga hur välkommen. välkomna mm, Och Liki säger aldrig det som vi andra säger Så det ska alltid vara lite här unik mm. Jag vet, men det är lite min grej mm. um... Lite min grej var säger unik, skön, speciell och sådär Precis Ni andra två, ni bara liksom Mainstream mm. Ja, mm. Nej men faktiskt <skratt> Hej hörni mm. Härligt Hur mår ni? Det är måndag Jag känner mm. att det är bra alltså, Alltid ge kärlek till måndagar Det är det vi försöker göra liksom. Mm. Mm. Och äh, <skratt> det funkar ju faktiskt Det gör det, det, gör det. Jag har nästan aldrig ångest på måndagar längre Inte jag heller det klart, Jo nu jag, det har jag visst ibland mm. Men det är aldrig av samma anledningar som det var förut Nej Nu, nu känns det bara så. här. Okej okay, bra jag vet att det är en ny vecka det är en ny månad så jag ska tänka på något nytt liksom. Mm. Eh, och då får mitt liv mening. Det är så. Mm. Mm. Men eh, hur läget liksom, vad är lägesrapport på er? Eh, får jag börja? Mm. Ja. Nej, nej, <hör> <hör> Jag vill att Hanna ska börja. Okay. Nej, men eh, lägesrapport på mig är så här att jag känner att jag ser ljuset igen. Oh. Jag känner att. Jonathan! <hör> jag ser ljuset! Jonathan! <hör> Jonathan! <hör> Nej men jag känner att det har varit mycket eh, mörker hos mm. mig. Och jag är inte så. Här, vi har ju typ spelat in poddar och sen har inte vi kunnat fortsätta för jag har typ suttit och gråtit och sådär. Mm. Eh, det är inte så mycket som vi har pratat om i podden. Mm. Men jag känner ändå att jag ville säga det och att jag nu känner att... Alltså, tack universum, mm. tack till er, tack till mamma och pappa. Mm. men jag blir så glad när mm. du säger det, på riktigt. Jag blir så glad mm. för att... Det, det är inte, och det är inte heller att, så här. Hanna du har varit en pain in the ass i ett halvår Eller Hanna du har varit så Deppig och ledsen Och har inte kunnat vara liksom, var Det är inte alls så Okej okay, nu lät som att det var så Men vi gick inte för att tala ut nu Men det är bara så såhär det, det Vi måste lyfta varandra ibland Och, och bara vara så här. Också liksom stita när vi mår bra mm. och när vi känner att... så. Här... Eller hur? Det är faktiskt ja. jätt, exakt lika viktigt. Ja. Så här, jag vill bara säga att jag har jävligt bra period just nu. Så mm. om ni behöver lite... Åh gud vad skönt det skulle vara. Ja, ja. Så bara fixar jag det. Jag kan styra. Jag har mycket energi. Ja. Och, så mm. och, och, och det, det händer nog ibland. Men man, man säger det, det är sällan högt. Man mm. säger gärna högt om man mår dåligt. Liksom. Nej. Vi gör det, i alla fall det. Oh. Så gud vad bra. I och med mm. att solen tittar fram så tittar också solen i hannar fram igen. Ja. Mm. Och då, då bestämmer jag att den gör det för mig också. Du bestämmer det eller? Nej men alltså så här, jag känner att för skulle det vore kul om vi var på samma plan. Liksom, mm. Om vi kunde njuta av det här tillsammans. Mm. För alltid är det är någon som är mm. nere i någonting. Mm. Så att det vore kul om om vi kunde ha lite kul för Men jag känner typ också att jag känner mig fan helt okej. Okay, alltså mm. bra. Om du också är det för ja. Och du definitivt gör det mm. Hanna. Shit vi borde typ köra på det. Let's embrace the spring mm. Liksom. Mm. Och vara så här, för första gången i mitt liv typ så här. Typ alltså, alltså. Mm. Men för första gången vara nöjd med exakt där man är Fast man vet att så, här, Oj vad många pusselbitar i mitt liv som inte stämmer och vara, så här, Vad saker skulle kunna vara ja, utan är, så här, Det är verkligen mysigt att vakna upp varje dag Och solen skiner och jag vet att jag grejer att göra Och jag har projekt och det går framåt Och jag blir äldre och det händer grejer Snarare så mm. Mm. Än att vara såhär, oh, det finns så mycket jag måste fixa hela tiden eller det finns så mycket som skulle kunna vara bättre. Nej, mm. det, nej, det är så här mm. nu och det är fan tillräckligt bra. Mm. Allt, Jag är tillräcklig och, det, och det, jag gör alltid tillräckligt och det är alltid tillräckligt. Mm. Eight så mm. a men, mm. sista. Gud vad skönt. Mm. Då, då mm. börjar vi på ett väldigt bra sätt den podden. Mm. Ja. ja. Är det någon som har bara en bara sista grej eller de skulle vilja dela med sig av innan vi kör igen på, på tåget liksom. Hoppa på tåget. Ja, jag tycker det vore typ. Skönt att bara sätta igång. Mm. Ja, Dive right into it liksom. Mm. Inte ofta vi gör det. Bra, men eller? Nej, men vi kör väl? Vi kör, hörni. Mm. Alltså, mm. vi kan ju det här nu. Ja, ja. ni med. Mm. Ja, alltså, många gånger så sitter vi och diskuterar så här. Men gud vad vill vi vill ha för slags vecka just nu och så här. Um, jag har inte haft en sån här vecka på länge- och vore inte det kul och så brainstormar vi lite. Mm. Men ibland kan det ju vara så att, att- en vecka föds av någonstans där man är i livet. Det har ju varit lite så ibland. Men den här gången så är det jag- hanna Katarina som har requestat den här veckan. För jag behöver den. Mm. Mm. För jag är fel ute. Mm. Och jag har insett mitt problem- och nu vill jag ha hjälp. Och nu vill jag verkligen prata om det här- och öppna upp mig om det här- för det är inget som jag har pratat så mycket om- det är som en omvänd intervention. Ja, mm. jag vill att vi ska prata öppet, och jag vill bli fri från det här. Mm. Den här veckan heter Sunda Veckan. För att jag är inte sund just nu. Och vad är äh, du inte sund kring? Mat och träning. Alltså det sunda. I livet. Mm. Mm. Nej. Och för att göra en kort, lång historia kort mm. så känner jag att så här, det är för mycket, kring, det har varit för mycket ångest kring mat och träning i mitt liv. Och nu när jag inte har mått så bra de senaste månaderna så har det tagit en ny dimension. Mm. Och jag äter inte. Mm. Det här är så sjukt. Mm. Och det har inte hänt någon gång. Att jag typ belönar mig själv när jag är hungrig och sådana saker. Och får en positiv kick när inte jag har ätit eh, mycket. Alltså det har gått dagar du jag har ätit ett ägg till frukost. Nu är alltså jag är helt transparent nu för er. Mm, okay. Ett ägg till frukost. Ingen lunch. Druckit kaffe till lunch. Ätit en tallrik mat till middag och inte ätit mer. Och då har du känt dig nöjd med det? Då känner jag mig glad, eh, fin, smal. Eh, jag får en kick av det. Och samtidigt så otroligt mycket ångest. För jag vet hur mycket jag skadar mig själv i att inte äta. Mm. Jag vet hur mycket jag skadar mitt psyke genom att få kickar av att inte äta. Mm. Mm. Och framförallt så, så skapar jag ju något slags beroende. Som mm. inte är bra för mig. Mm. Mm. Oh. När, när började det här? Alltså den senaste vända när Ja, nej men typ eh, efter jul. När vi bestämde oss typ för att... För att jag och Frida... Eh, jag vet inte, du kanske också är lite likig. Men vi pratade om att vi skulle sluta äta socker. Mm. Eh, för vi var på en föreläsning. Och vi skulle prova det. Och i samma veva så tänkte jag så här... Ja, ah, men jag mår inte bra av bröd och pasta och kolhydrater heller. Så jag slutade äta det. Eh, och det blev ju jättebra. Att, in, att äta nyttig mat och så här var duktig liksom mm. och det har ju, jag har ju verkligen haft vi, vi, jag vill att vi ska prata om allt det här mm. men jag har ju alltid varit en dietperson som har provat nya grejer och så här, inte ätit det och sen har jag hållit och sen har jag ändå ätit så har bla fått ångest bla, bla, bla, bla. Mm. Um, men nu så, så har det varit så lätt det har liksom stegrat sig i att så här, jag utesluter koldraterna, jag utesluter mellanmål jag utesluter sockret ju. Mm. så då äter jag ju bara typ ett ägg en lite soppa till lunch och typ kött, en köttbit till middag mm. Fyra äckligt också ja men du förstår det finns inte ens en det är inte en kost nej, nej. det är bara slutat liksom mm. det är bara massa massa heter det, gränser och massa mm. sätt att, att vara kontrollerad precis mm. för fan, mm. ush ja ush och alltså jag jag känner också att vi måste prata om det här. Eh, för att, gud, jag... Alltså, jag är på många sätt väldigt olika, men väldigt likadan också. Mm. Alltså, det landar också i att så här, jag kan ha jättemycket ångest över... Du pratar lite mycket om mat nu, men mm. så här, Träningssidan. Mm, den kan vi ju... Det, den, ja, den, den vet det jag också, också att ni lika mycket Ja, det av. har vi ju pratat om här i podden, att jag inte har kunnat träna med er för att jag har fått jättemycket ångest över mm. det, typ, för jag jämför mig så jävla mycket. Mm. Mm. Eh, men nu är det typ så här... Jag tränar typ ibland. Men nu är det ju fokus på att jag inte äter tillräckligt mycket ja. och bra. Nej men jag tänker att mitt fokus har i perioder legat på att precis som ni... För så här, om vi ska ta det lite från början så här, mm. Ni har alltid, eh, eller ni och ni, vi egentligen, mm. Mm. har alltid varit väldigt så här mottagliga för att så här, vi prövar det här i kost... liksom Typ när vi gick så här. Jag tror att det var när vi gick gymnasiet Det började som, väl då ja, med såhär mat Att kontrollera sitt matintag typ. mm. och då var Det var det... ju typ då man lärde sig att För innan mm. så när man var Alltså för det här är så pass nytt faktiskt mm. för Vi har varit med i alla de här svängarna mm. eh, När man bara såhär Alla måste träna Men sen kom det ut och när vi typ gick gymnasiet Att så här, nej man måste äta bra också mm. Alltså, mm. Typ. Och det som man har ätit hela livet Alltså pasta, potatis Och ris mm. Liksom, mm. Det var plötsligt här. No, ja. värre godis Typ <laughs> alltså. så att jag, Det var sen när vi var i matsalen typ Och så, vi, vi började sluta Ta potatisarna mm. liksom. um, Och um, På ett sätt är det ganska liksom, Intressant hur såhär, vi blev så medvetna Om att såhär, jag vet exakt Vad en kolhydrat är just nu, alltså, alltså i Ja, men det, det är så. här. Jag förstår att det är socker, mm. jag förstår vad socker gör med mm. kroppen och det här med när socker hamnar mm. i blodet och så. Här. Mm. Det är det är spännande, liksom. Mm. Men det var där det började typ att så här, ni började typ cut down the, the, the carbs. carbs. Ja. Ja. och då blir man ju medveten och bara så här okej okay, kolhydrater är det inget bra, liksom. Så att, eh, successivt och fram till idag så så här, ja. Jag absolut, jag äter inte vad som helst. Och, och, och det är sorgligt att det här vad som helst är mat som egentligen är mat, alltså mm. kolhydraterna. Mm -hmm. jag, jag, vi äter inte pasta. Vi äter inte potatis. Så här. Och nu är så, här, det har gått i perioder. Eh, men nu i senaste grejen så här att ni väljer att ta bort socker. Mm eh, och spelar roll vad det är egentligen men det är alltid något. Det är alltid något, och det är alltid något att ha. Till slut som blir en ångest. Mm, cool, yeah. Och för mig har det kanske inte varit så mycket med maten. Jag har inte varit lika eh, Petig med maten. Även fast jag också på ett sätt har varit det. Mm. Alltså, jag vet att i perioder så har jag plötsligt så här. Också bara helt sluta med kolhydraterna. Och så här. Ja, men du är också väldigt inriktad på att all mat ska vara väldigt nyttig som du äter. och mm. Citron är bra för mig för det här, och spenat är väldigt bra för mig för det här. Och du är utiskt med det här. Grön kol är ju mm. så himla nyttigt för det här. Mm. Och, mm. och Medan jag är bara så här: Jag äter ingenting. För ju lite jag äter desto bättre är det. Typ. Mm. Mm. Så alltså det handlar bara om vikt och eh, utseende. utseende. Ja. Mm. Ja, och, för, mm. på, och för mig har det blivit så här: ja, mer så här väldigt hälsoinriktat mm. Att jag, jag ska äta saker som är bra för mig. Liksom. Mm. Till att du blir pigg och mm. får och. <laughs> Precis. Det, man har ju sin egen usp. Alltså sin egen grej. Mm. Som, det blir, som det blir så viktigt för. Mm. Och vi, vi är ju väldigt olika. Um, jag tänker så här... När det kommer till träning till exempel. Mm. Jag, jag kan känna att så här, Du Frida har lagt väldigt mycket fokus på... Att försöka kontrollera träningen. Mm. Och har inte du... På en vecka så kan du få Jättemycket ångest för att du inte har tränat mm. ehm, Alltså Hur är det idag? För att, jag vet inte, ett tag Där så var det så här: wow Little bit worried about Frida så. Men kan inte du ta från början För jag vet ju, liksom, jag har en bild av Att du sitter och gör sitt ups Vid din våningssäng när du var mm. liten Och redan där blev det liksom fel Mm Ta det där från början. Mm, nej men, jag ska försöka ta det ganska kort. Men eh, jag har väl, precis som väldigt många unga människor, killar som tjejer faktiskt. Eh, väldigt tidigt fick väldigt problem med mat och mitt utseende. Eh, för att jag var lite sen in i puberteten. Eller jag var inte sen in i puberteten. Men när jag var liten så hade jag liksom lite... BB-hull ganska länge Fram till att jag var kanske 12, Som gjorde att jag var Alltså jag var verkligen inte stor Men jag var inte smal, alltså pinsmal eh, Som Maliki då Som var min bästa kompis Och min, eh, den jag jämförde mig allra mest med kanske eh, Och jag har alltid varit en människa som Det jag äter Det påverkar mig Jag kan inte trycka i mig vad som helst För det syns och min kropp eh, Alltså min kropp eh, kan inte Äta vad som helst Um, så att väldigt tidigt så Så blev det här en väldigt, väldigt ångest för mig um, Och jag Jag vet att, att jag hade på mig Liksom samma kläder En fliströja som jag drog upp Upp till näsan oh, hade jag hade också en flyströja? Ja, uh, det hade jag Som blev alldeles nopprig Och som jag eh, liksom hade på mig varje dag För då trodde jag att jag inte syndes liksom um, Och jag har fått det här nästan berättat för mig nu För att jag, det har varit sånt Liksom Trauma för mig mm. Att jag har förträngt alla de här minnena Av att jag kände mig så tjock och så ful Och framförallt så äcklig Jag, kände, mm. jag vet att jag känner mig så jävla äcklig eh, Och det här gick till den gränsen Att jag eh, Precis som du säger, Anna, Jag gjorde 50 ups 50 armhävningar och jag, Varje kväll innan jag gick och la mig eh, Och jag slutade också äta jag slutade äta framförallt socker och så här, onyttiga saker Och jag vet att jag så här, Precis som du säger nu Hanna mm. Jag mådde bra av att jag hade sån extrem självkontroll Självdisciplin att så här, När vi var på kalas och alla åt tårta Och jag sa nej tack jag är inte så hungrig eller, nej, tack, Och jag blev så mätt så här, Jag drack så mycket bubbelvatten så jag är mätt mm. eh, Och jag mådde så bra av att jag klarade av att inte äta det där men det blev också så att över en sommar då och jag tror också att det var då jag då var jag mellan sommaren när jag var tolv liksom, då kickade jag in i puberteten. Så att då rasade jag i kilon bara därför men också för att jag hade börjat med den här sjuka grejen. Så hela min släkt trodde att jag hade fått bulimi. Och de höll koll på mig och så här över min rygg. Jag hade liksom inte ens någon aning om det här. Och sen dess så har väl jag alltid så här och då gick jag ner de här kilorna och då blev det helt plötsligt så himla viktigt för mig att Behålla det här För att jag så himla lätt går upp i vikt Och sen dess så har det varit Verkligen jobbigt för mig I att vad jag äter Och hur mycket jag tränar Och, och jag har verkligen varit väldigt väldigt För jag är en väldigt strukturerad och disciplinerad person Så att det har verkligen varit min Alltså jag har varit liksom min Hitler i det Mot mig själv mm. Och eh, också försökt- att, alltså, som jag tror många gör, dölja det här- och säga nej jag tränar, jag gör inte alls- göra saker och ting i smyg och nej jag äter- jag är mätt, jag vill inte ha. Liksom. För att man skäms och för att man vill- se ut på ett mm. visst sätt. Um, och- jag måste säga att så här- idag, som det är liksom- just precis nu, de här tre senaste månaderna- som du beskriver nu, Hanna, mm. har varit väldigt jobbiga för dig- är på riktigt första gången- som jag- inte har ångest överhuvudtaget. Jag har känt att de här tre månaderna har varit de bästa jag någonsin varit med om i ett hälsoperspektiv där träning och mat liksom har varit ångest för mig. Och det beror på att jag anledningen till att jag bestämde mig för att jag skulle sluta äta socker och sluta äta gluten. Jag har inte slutat äta kolhydrater, jag äter fortfarande ris och potatis. Mm. Var för att jag har ju försökt extremt mycket med mindre reflux. Alltså som vi har pratat om. Jag har ju gått till... Mm. Ja. Um, för att prova. För jag vet att vissa saker jag äter- gör det väldigt mycket värre. Och gör att min mage bara kaosar. Och det har blivit så himla mycket bättre. Och jag, har näst, jag är nästan frisk. Eller man ska säga. Jag mår inte allt lika dåligt. Min mage mår så extremt bra. Och då känner jag så här... Nu gör jag det här inte för att jag ska vara smal. Inte för att... Alltså ingenting. Utan bara för att jag ska må bra igen- och det har jag gjort. Och då, då har jag fått en helt, ett helt annat driv i det. Och jag äter ju fortfarande liksom stevia choklad och liksom grädde med bär. Alltså, det är inte så att jag, jag unnar mig på andra sätt. Liksom. Så att, och äta potatis och, och sådana saker. Men, men jag gör det nu för att jag ska må bra. Mm. Och nu ska jag sluta prata för nu har jag pratat. Nej, men, nej, nej. Ja, men det är där jag står nu. Ja. Nej, men det jag känner också att jag vill säga är så här: Att jag vill, alltså jag hatar mm. dig. När du är eh, kontrollerad i mat. Mm. Jag förstår alltså, det. Jag, har, jag blir så arg och irriterad. Jag klarar typ inte av att lyssna på när du säger så här. Nej men jag äter inte socker. Mm. För att jag vill inte. Jag tycker inte om och jag tycker, jag vill inte vara en sån person. Som har regler för mm. vad jag får och inte får. Mm. Utan jag vill att sundhet ska komma från att så här. Jag är ju bra val för mig. Men känner jag. Jag har inget fasta liksom så här, totala regler för vem jag är eller vad jag gör utan så här känner jag för att äta en bulle då gör jag det liksom. Men det är inte så att jag äter en bulle varje dag. Alltså, förstår ni jag vill ha den slags hälsosamheten. Mm. Och därför kan jag tycka att regler och så här jag äter inte det och jag äter inte det. Typ här, idag gick jag in och skulle köpa TV-choklad. Mm. Och hon bara men här jättegoda kakor prova dem. Ba. Jag bara nej är, är det gluten i? Hon bara ja jag, ba, jag äter inte. Hon bara är jag allergisk. Jag men jag äter inte gluten. Hon bara va för inte Uh -huh. och så jag tycker bara att det uh -huh. så bra och säga att uh -huh. jag har så här regler för mig själv. Uh -huh. Samtidigt så hatar jag personer och mig själv när jag är så. Uh -huh. Och jag förstår att du gör det av ett hälsoperspektiv och bla bla bla. Uh -huh. um, inte så, inte bla bla bla. <laughs> Gud vad taskigt. Men jag, menar, jag kommer komma till det också. Att under mina tre månader när jag inte har ätit socker. Uh -huh. Jag mår mycket bättre. Alltså jag gör verkligen det. Uh -huh. Jag sover bättre. Jag har inte inflammationer i hyn. Jag känner mig så här. Um, Ja, men jag får mycket mer energi. Det enda är att jag är huvudet men jag vet inte om det bara beror på det. Mm. Men det är det enda negativa. Mm. Jag mår mycket, mycket bättre när jag äter. Eh, när jag inte äter massa socker och eh, får här, kickar, liksom. mm. Det tror jag de flesta gör. Ja. Alltså... Och framförallt att eh, jag nu låter det som att jag i tre månader inte har ätit någonting. Det är klart att jag har. Men alltså, jag menar man kan jag har liksom ändå ätit frukt och socker och typ daddlar och mm. grejer. Liksom. Mm. Men, jag, alltså... men förstår ni konflikten i att man vill vara um, man vill vara en hälsosam person men man vill inte vara en person som har massa regler och fuffens för sig för att Nej. det blir en fix idé i hjärnan till slut. Mm. Jag och därför, vill jag hitta en, där. därför vill jag hitta en hälsosam um, ett hälsosamt sätt att se på det här. Mm. För att det är klart att man ska vara hälsosam. Och må jag bättre av att inte äta socker? Mm. Och känner jag mig finare och bättre i mig själv och duktig och, och sådana saker av att göra bra val för mig mm. Det är klart att jag ska göra det och det ska vara helt okej okay. men det ska inte bli ett sätt för mig att så här, kontrollera sätta upp regler um, och till slut liksom vara en så här, det, manipulativ person mm. med mat mm. och du ska ju inte heller känna dig duktig för att du är duktig utan Menar, om någonting så ska du väl känna dig duktig för att du gör precis som du säger, för att jag gör bra val. Det har också blivit en otrolig alltså, hets kring att vara just hälsosam. Jo. Nu ja. Ja, nu. Ja. Och, och den... Den har ju gått överstyr på ett sätt. Gud, ja. För att det handlar inte längre om att vara hälsosam. Det handlar om att... Aldrig vara ohälsosam. Verkligen. Men också tänker jag så här att... Jag hörde en gång av på en ätstörningssida- eller någon som pratade om mat typ- att så, här, så fort man planerar sin mat på ett sjukt sätt- alltså inte på ett sjukt sätt, men så här, man tänker sig- okej, okay, men om jag äter det här, då får jag inte äta det. Mm. Så fort man börjar tänka så. Och så fort man har ångest över någonting man har ätit- då har man en ätstörning. Mm. Då är man en ätstörd person. Men då är vi alla det alltså. Ja, mm. och det är inte okej okay, alltså- Mm. Jag tycker inte det nej, nej. För det finns faktiskt personer Och liksom Folk som inte mår dåligt Av mat Och det är inte en viktig del i deras liv Det är bara en härlig del, en livsviktig sak mm. Eller hur Ja alltså det man inte får glömma här är ju att Vi äter ju för att Vi ska överleva mm. Och det är därför, och sen så finns det som extrem njutning I mat Och mm. så här. Det är socialt, väldigt trevligt. och alltså, det, det är ju en stor del av våra liv- och att inte få uttrycka den delen- eller liksom ha den delen i sitt liv- är väldigt, väldigt tråkigt. Och jag håller med dig, Hanna, om att så här- jag har alltid varit en människa som- jag menar, som när jag inte hade tandställning i tre år- så bestämde jag mig för att jag inte skulle äta något godis. Mm. Jag har alltid haft regler för mig- och det är, det är extremt tråkigt- och jag... Jag menar inte på något sätt att jag ska vara så nu. Jag har provat nu under ett tag att, att utesluta saker för att se på riktigt svart på vitt. Mm. Mår min sjukdom bättre om jag struntar i och äter de här sakerna? Och nu har jag ju verkligen på riktigt bevis på att ja, jag mår så mycket bättre när jag inte gör det- och sen får jag liksom väga från tillfälle till tillfälle Är det värt att äta en bulle mm. När jag vet att jag kommer ha reflux Och jag kommer ha halsbränna och jag kommer ha ont i magen Vissa gånger kommer jag säkert tycka att det är det mm. Vissa det är, gånger kommer jag säkert där, inte tycka Det är där jag vill hamna Och där jag vill att alla ska hamna på något sätt Att Det är så. Här, det är klart att man ska få göra grej. Alltså att man ska få äta så som man känner Att man mår bäst av Och jag tror så här: helst Jag vill inte gå tillbaka för att jag har haft perioder Då jag har ätit Exakt det jag vill. Och ätit makor till lu frukost, lunch, mellanmål, pizza till middag. Och mellan det har jag ätit så här. Ja, har ätit en liten våffla Alltså jag har verkligen haft ett. Alltså också ätit för mycket och helt fel för mig. Mm. Så där har jag också varit. Det har jag varit så här. Jag orkar inte bry mig om mat. Nu är jag en dålig period att typ Jag får äta vad jag vill. Mm. Så där. Och det må ju vara verkligen inte bra av heller. Både att jag får jättemycket ångest- av att jag äter helt fel- och för att så här, min kropp mår inte bra. Alltså, mm. Man känner sig ju jätte... Uppsvänt. Men det är inte alls bra mm. för den. Så att det är klart att jag, jag, vill så här, jag vill äta bra nyttig mat. Jag vill inte... Um, obviously måste jag också bättre- av att inte äta socker- mm. Men jag vill aldrig behöva ångest över att jag väljer att vara nyttig och jag vill aldrig ha ångest över att jag äter en bulle eller äter bröd till frukost en morgon för jag vill alltså Nej. jag vill inte ha fasta um, saker som jag vill inte ha fasta gränser som när jag går över dem då har jag gjort fel. Mm -hmm. Eller när jag håller mig inom dem så är jag duktig liksom. Mm. Alltså jag kan bli så trött på att precis som du sa förut alltså att vi någonstans är där nu när det inte är... Vad är det ens okej att äta då? För att just nu äter... Alltså man ska inte äta särskilt mycket kolhydrater. Och man ska inte äta något socker. Och man ska inte äta någon gluten. Och helst så ska man inte äta något kött heller. Nej. Då är det så här, vad fan ska man äta? Ska jag äta grönsallad och bönor? Ja, bönor ska du helst inte heller äta. Nej, jag vet. Nej. Nej, enligt GE får man inte äta bönor, Nej. förstår du. Nej. Nej, men det är så här, vad fan ska jag äta? Det går, alltså, det går ju inte. Och jag kan bli så... också alltså Det blir såna sjuka kontraster med Ludvig som äter vad han vill. Alltså vad han vill. Han äter en polypås som han är sugen på det. Till frukost hörni, lyssna på det här. Han äter... Alltså vita macker ibland ibland att alltså han äter knäckebröd också men mackor det är så här, mm. jag vet inte senast gång jag åt en macka till frukost han äter vaniljjogurt med red K red berries mm. som är jättemycket socker. och mycket söt ja och dricker juice mm. alltså den frukosten är så här det åt jag typ när jag var tio och jag har inte ätit det sen dess- för då insåg jag så här, ja, han kan äta en piråg när han är hungrig som Mellis. Liksom. För mig är det så här, jag kokar ett ägg kanske- lyxar till det med eventuellt en knäckebrödsskiva liksom, utan gluten då. Förstår mm. ni? Och en avokado och, mm, och det är riktigt jävla god Mellis för mig. Mm. Men en piråg mm. eller en billig pizza eller I don't know. Det, alltså, och det är bara så sjukt att det har blivit så- det är också sjukt, ja, det är verkligen sjukt hur när man ser folk som inte alls resonerar som en själv. Till exempel jag har två kollegor på jobbet som är, alltså två unga tjejer, liksom. De, eller speciellt en, hon äter pasta varje dag. Och jag kan bara säga. Hur kan hon äta pasta varje dag? Men så äter hon, för, hon, äter hon inte, pasta och, och bara, bröd? Hon, ä, var, Inget så här kyckling eller något Utan det är bara pasta och pesto typ nej men, Bara pasta <laughs> nej men hon, hon tar eh, precis det hon vill ha mm. eh, Och så här, gärna typ två brödskivor Jag försöker ju ta kanske en brödskiva i veckan För jag vet att bröd är dåligt ha, och Jag och, äter ju pasta, då ah, ja, definitivt nej men jag, inte bröd. Jag tror inte jag har tagit pasta jag, jag, jag, jag har tagit pasta på jobbet en gång Och jag hade jobbat i tre månader mm. Och att jag ens så här tänker att Men gud hon vet ju alltså, fattar hon, hon att pastan är klulös, dåligt. Uh. Uh. nej men det är ju helt sjukt. Det är ju mm. jag som är fucked up. Mm. Alltså det också alltså det är sjukt. Mm. Det är sjukt. Och nu när jag börjar tänka efter för jag är ju så här alltså jag det är himla, jag vet inte hur man ska jag jag har också haft svårt att prata om det här för mm. att så här jag har aldrig mått dåligt över min vikt. Eller min kropp. Nej. Eh, det har jag inte. Däremot så har ju- det här fått- ta uttryck i något annat. Alltså. Eh, jag känner fortfarande- att jag vill vara så nyttig jag kan vara. Eh, och precis som jag sa- så, här, jag, vill, jag vill veta- vad det är vitaminer i spenat- och i mm. grönkål. Liksom, jag, jag dricker inte juice- för det är ju rent socker. Och, mm. Alltså- jag, kan, jag kommer inte ens en gång att dricka juice. Mm. Eh, för jag vet att jag får en blodsockerhuss om jag dricker rent så där och Förstår ni? Och också, ja, det är liksom, ja absolut. Jag håller också på. Mm. Jag håller också på. Jag kan inte ens äta pasta till lunch. Jag håller verkligen på. Och då är det så här: Vi triggar ju varandra lite. Absolut. På... Vi triggar varandra och vi avskräcker varandra För att mm. jag är så här: gud jag, vill in jag orkar inte, alltså inget negativt motiv dig För det. Mm. jag älskar dig liksom Men jag var såhär, åh gud fy fan vad jobbigt det måste vara Att vara Frida som inte äter något typ så där. Mm. Fast samtidigt så går jag hem och gör exakt samma sak Men jag försöker säga Jag vill inte vara en sån framför Frida För jag vill i alla fall föregå med gott exempel mm. Men sen så gör jag exakt samma sak Mm. Alltså förstår du, jag bara, nu tar jag i alla fall en macka För jag vill alla fall visa att jag bryr mig faktiskt inte så mycket Jag ändå, mår ändå bra Och sen så mm. går jag hem och så kompenserar jag mig Att här, inte äta frukost alltså förstår du? Mm. Det finns ju alltid dolda agendor liksom. mm. Och det är klart att vi gör det tillsammans För det, båda ni inte bryr er Då hade det varit väldigt svårt för mig Att sitta och äta en avokado när ni äter ostbågel liksom. mm. Gud ja, verkligen ja, men det, blir, det blir också konstigt Alltså jag känner mig sjuk Ibland när jag sitter Bredvid Ludvig med min stevia glass som liksom inte ens är, alltså det är ju mm. något såhär vaselinprotein, vaselinprotein. <tryck> alltså det är något såhär, liksom, det är bara en gegga av mm. ingenting och det smakar ingenting och sitta där med en Du är så. här nej mm. alltså vad håller jag på med, vad är det här jag vet att, alltså jag får lite ångest Över att jag ofta i den här podden säger såhär, Alltså jag hatar sådana där människor alltså jag, hatar, jag menar, att ni vet jag menar det, att det. Var jag, det är väl jag som säger så hela tiden Nej för jag säger också ja. det uh -huh. För jag kan känna här: extrem irritation Och lite så här mm, Inte så sköna känslor Inför för vissa typer av människor ibland Som vi pratade om som har För perfekt stil Som man bara, I will kill, mm. I wanna kill you uh, Och det är samma sak med de här De här tjejerna ni vet som som bara äter så perfekt och bara gör en så här galen smoothie varje morgon och som liksom tränar sig två gånger om dagen och de också är så här yogisar och så här, Ni vet de här träningsinstagramskina som bara. Det är kul för att jag stömer inte på dem. Hur kan du inte späta stör störmer på, på de tjejerna som är så här. Men vad, alltså, jag äter vad det jag tycker är gott liksom. Och sen tycker jag att yoghurt är jättegott. Så jag tycker om yoghurt och så här god hemmagjord granola och sådär. Men sen så älskar jag att en bulle också. Som inte bryr sig. Fast vet du, Hanna. Mm. Och det här är intressant, tycker jag. För att jag pratade med Molly om det. Som känner ändå ganska många... Bloggerskull och liksom så här. De skriver ju på sina bloggar. Alltså, jag äter, alltså, jag älskar goodies. godis. Alltså jag tryckte i mig en hel skål goodies. Tror ni att de gör det? Nej. De tar två godisar och sen skriver de det på bloggen. De lägger ut när de äter en brownie. Tror ni att de åt någonting av brownin? Nej. De vill ju att det ska verka som att de ser så här perfekt ut men ändå äter vad de vill och att de har ett sunt förhållningssätt. Mm. Det har de inte. Alltså, det, är för, alltså så här, det går inte ihop Det är extremt få människor som har det Sen finns det också vissa människor som säger att de inte tycker om sötsaker. saker ja. Det är en annan typ av människor jag inte tycker om Tycker inte om söta saker Alltså, ja. jag, alltså jag förstår inte där för att där alltså jag, jag bara tycker inte om alltså Jag tycker inte om söta saker Man bara Mm -hmm. Okej. Mm. Jag förstår inte dig överhuvudtaget. Säga, Vad jag, har vi att prata om? Jag tycker, om, jag tycker att nyttig mat alltid är godare än onyttig mat mm -hmm. Man bara fast vänta. Har du ätit typ vampyrnos pasta med? Ja. Scampi? Mm. Alltså, förstår du, då blir man så här. Mm. Ja, men, och ändå så försöker man ju efterappa dem. Mm. Ändå? Mm. Hur mycket jag stör mig på de här människorna? Det roliga var att. Vara att alltså, ja, jag don't jag kill att... me, don't kill me. Men ja. du bara folk som. Gör sina smoothies Som tränar en gång om dagen Jag bara Min smoothie är en banan Och det mm. är Nej, bär okay. Men jag menar de som gör typ på grön kol och gurka man bara mm. Mm. För att få i ja, sig Ni vet som är mm. har Hårt matschema Där mm. de bara får bara i sig den näring de behöver Jag vet men vi är ju fan likadana ja, men, och och bara, Jag vet mm. jag, så jag, jag, jag inser att mm. så här. Jag försöker ju komma dit trots att jag hatar det. Mm. Och jag, man, man blir psykiskt störd i det här. Mm. För att man. man alltså för när vi, vi var på en föreläsning om socker och om mm. liksom sockers effekt. Och det som de människorna sa är ju sant och hur bra som helst: Att socker är inte bra för oss människor. Så mm. är det bara. Punkt slut. Och då blir man ju så här. Ja, det är så sant. Vad fan skit i sockret. Varför ska man äta socker? Man ska ju må bra. Alltså, man ska ju vara på den här jorden. Man ska leva länge. Klart man inte ska äta socker. Och sen finns det en, en sida av mig som är så här... Men vi lever bara en gång. Ska man inte få njuta socker i gott? Alltså vissa knarkar, vissa dricker. Alltså alla har ju sina laster liksom. Socker är kanske min last. Ja, eller så här i alla fall... Um... Om jag älskar bullar ska jag väl i alla fall få äta bullar en gång i veckan. Ja! Det är väl en sund inställning. Ja, ja. Mm, så att det... är sundare än att inse att socker är dåligt för dig. Alltså, men och, det är här det här man? som jag... Alltså, förstår ni? Jag är så jävla splittrad ja, i Ja, men jag är exakt likadan. Mm. Oh. Det är det här vi måste bara... Jag vet inte, nu, nu har vi pratat väldigt mycket om så här var vi befinner oss lite- och hur vi ändå är alla tre- såhär, mm. otroligt hälsosamma personer någonstans. Mm. Och har väldigt starka visioner- om hur vi vill vara i mat. I alla fall. Och mm. att vi samtidigt har en mentalitet- av att vara så här- men hallå, vi lever bara en gång. Själv vi får unna oss- och vardagslyxa och så gå ut och äta god mat på restaurang- och äta det vi vill och så här- ha en bra, ett bra liv- och en bra modern koncept liksom mm. Mm. Men- hur tar vi oss ur hålet? Liksom? Mm. Jag känner att det är nästa ämne. Eller mm. nästa del i det här. Mm. Ja. Alike, kan inte du säga hur din relation till träning ser ut? Jo, det kan jag. Men jag känner bara överlag. Jag måste bara nämna mm. att så här, jag känner mig lite utan. Alltså jag känner som att jag har ett steg bak i den här diskussionen. Och eh, jag försöker förstå nu varför så Varför jag inte känner att jag har något att säga när mm. det är så här. För jag vet att ni har fruktansvärt mycket ångest över det här. När jag så här. Jag har nog normalt mycket ångest över det här. Mm. Och med det menar jag så här, Även fast man. Även fast jag inte har den där bakgrunden av att så här, när jag var liten så gjorde jag 50 setups innan jag skulle gå och lägga mig, liksom. Så säger. Jag tror inte att det spelar någon roll. För jag, jag märker nu exakt att jag känner exakt likadant. Mm. Och eh, jag vill bara kanske spela lite på att så här. För ni bara säger: Men du, du skit du spelar roll, du kan äta vad du vill, och du, du kommer alltid se ut sådär. Så jag har en extrem, alltså, tänk att få höra det hela tiden att så här, okay, här jag vet inte om det här kommer låta sjukt och skönt. Mm. Jag, jag har aldrig sagt det här heller till er. Men så här, att alltid få höra Åh oh gud det här låter så sjukt men, men att alltid få, bara. Mm. Att alltid bara få höra om sin kropp. Um, eller så här, uh, du a ah, du är himla små, eller du har så fin rumpa och du bla bla bla bla bla bla bla bla. Alltid att alltid, alltid få höra det. Det är ju obviously någonting som växer i mig att så här, Vad skulle hända om jag blev lite tjock? Jag får aldrig bli lite tjock. Alltså... Mm. Jag måste se så såhär för evigt. Eh, för att alltså, det här är ju liksom tydligen någonting som folk tycker är helt fantastiskt med mig. Det är din grej. Det är min grej. Jag vill aldrig tappa det. Och, och då är det så, här, Ja, ni vet ju att så här, ja. Jag, jag köper ju liksom pilates dvd Utan att säga det till er Och så ligger jag och Pilates Och jag är hemma och gör rumpövningar mm. Alltså, hörni Det är ju det lite skämt också Men så är det ju Och jag har ju nog inte riktigt äh, Varit lika verbal med det Om, äh, om det med er mm. För Nej. att jag har bara varit Ja men jag ser ut så här. Alltså. Och du vill att det ska vara så liksom Och så här, mm. ni får gärna äh, liksom Bara tycka det Och lov, liksom och det är ju klart att jag tycker att det, jag, jag mår ju bra. Det blir ett beroende för mig mm. att ni går runt och säger att jag är fin. Eller, så här, att, så här, eller att ni bara liksom. Att, man, att, defin, att det blir definierbart med vem jag är verkligen. Mm. Det har verkligen definierat mig väldigt länge det här. Mm. Och, och vem är jag och säger att det är jobbigt för mig? Fast jag, jag, jag, jag, så, nu känner jag mig så jävla dum i huvudet nej, nej, nej, nej, nej. Det är väl klart att det är så kul Att alltid få höra saker Objektivt om sin kropp Det är klart att det nej, men påverkar jag, en Jag hoppas väl att du tycker att vi säger saker Om men, din person och inte tycker ja, om dig På grund av din kropp och hörni, men Det här är ju så inte liksom. Det här är ju så Det här är ju med mig att göra Vad jag tänker om min kropp alltså det, det, Och sen är det så här. Det har bara, bara blivit så. Alltså, mm. Och kan ni... Kan ni, liksom, kan ja, ni man, förstå hur sjukt det är? Att oavsett, man vinner aldrig. Alltså, någonting som slår mig nu- är hur extremt eh, centralt- av en sjuka är i allt det här. Och att det gör att man blir, man blir så egoistisk- och jävlig och äcklig i den bemärkelsen- att man hatar människor i smyg- och att man också inte vill vågar vara ärlig och mm. vara öppen och säga saker och hemlighetshåller saker. För att man inte vill att andra ska hata en. Mm. Alltså, precis som du säger. Du vet att vi blir lite irriterade. För att vi är på att du redan ser perfekt ut i, i någon sjukvärld. Och därför behöver inte du träna tycker vi. Och då tycker vi att, så här, gud vad elakt att det like, gör det inte då. Mm. Här, och då var inte du säga det till oss alltså, Nu säger inte jag att det är så fortfarande mm. Men jag förstår att så här, hela den, Hur det, hela det maskineriet fungerar Och så är det liksom med dig och med mig Och med säkert hur många som helst att Det är så många sjuka liksom, Grejer som spelar in i det här mm. Och att det, det är så himla Framförallt allt är så trött på att det är sånt himla Det är så himla hemligt ja. Ja. Och det går ju both ways liksom jag, jag vågar inte säga till er Alltså ibland så säger jag inte Att jag har varit och tränat Nej, det är ju bara... För jag vill inte att ni ska eh, Men verkligen Det låter sig helt sjukt Det är bara lite dålig stämning då När jag mm. säger att jag tränar För att då får någon ångest för att de inte har varit och tränat mm. Eller för ångest för att Varför går du lika och tränar Eller, Jag kan också bli irriterad när du går och tränar mm. Eller när du har varit och tränat Och inte sagt något För att, så. här. Förstår ni? Ja, det är bara ja. crazy fucking ness. Alltså vet du vad jag blir mest ledsen för när vi pratar om det här? Nej. Alltså det här kan verkligen få mig att bli så... Det här är det som kan få mig typ att bli mest ledsen över hela världen. Det är typ att säga varför kan man inte bara... Alltså vara som man är och tycka om sig själv för det. Och alltid vilja vara lite annorlunda hela tiden. Och tro att så här, blir jag lite annorlunda så kommer jag få... Eh, mer killar och då kommer alla att tycka att jag är snyggare och folk kommer säga till mig att jag är finare och jag kommer få en kick och jag kommer må bättre då så det gynnar mig att förändra mig och det gynnar mig att träna och äta bra för att det gynnar mig för då får jag komplimanger och då tycker folk att jag är snygg och bla bla bla mm. um, det finns ju ingenting som liksom pushar en att fortsätta träna och fortsätta äta när folk säger såhär, men gud vad smal det har blivit eller typ såhär, men gud vad snygg du är, det är verkligen syns att du liksom... Du menar att det finns ingen som pushar mer än det? Nej, alltså det gör den ultimata pushen. Det är den ultimata är den pushen, den ultimata pushen mm. och man mm. bara, yes, tack mm. och lov någon ser det liksom. Det är ju mm. därför man gör det. Mm. Alltså tyvärr är det ju tyvärr så. Mm. Sen att jag så här, känner mig väldigt duktig och det känns skönt att jag tränar och gör ett bra i ryggen och bla bla bla. Det är mm. sekundärt typ. bli bra i ryggen. Ja men vad fan, ja. jag sover bättre. Alltså, sådana vet, sådana praktiska mm. grejer. Ja, alltså vi kan inte sticka under stolen med den här grejen. Nej. Vilket Nej. är alltså idealet och utseendet mm. alltså, det är ju det. Drivkraften. Mm. Mm. Mm. Och vi har pratat vi pratar ju det ganska mycket om i Ego veckan om det här med kroppen och att man ska börja tycka om sig själv. Och lite mm. så. Men jag känner så att det finns ju mycket att prata om det. Ja, men det kan... är ju så. Det är därför vi pratar om mm. mat och träning nu. Och ja. hälsa. Mm. Det första som jag bestämmer mig i den här veckan är att inte lägga någon värdering i vad, vad jag ska dela med mig av och inte och hur jag vill framstå. Nej. Att, för att ibland kan det till och med vara så att jag säger att jag äter saker för jag vet att folk mm. blir sura precis, om jag inte äter Precis som bloggerskorna alltså Ja men precis, ja. att man vill, man vill att folk ska få en bild av att Frida hon hetsar inte över mat men hon är smal ändå mm. typ. eh, Och jag bara vill så här: framförallt vara öppen med er mm. Mm. Det är första steget och sen känner jag till och med också att det är en plikt att Har man följare på Instagram och har man en podcast och har man, jag vet inte vad. Folk som ändå lyssnar på mig Ja, podcast. Så så här: Varför i helvete är mm. det För att det förstör så himla mycket för. Alltså, jag påverkas ju av liksom, av, av er till och med. Att så här: ha, Hanna, hon äter inte. Nu har hon sagt att hon inte är, det Förstår du? Mm. Nu har hon sagt att hon inte äter det här. Okej, okay, men då vill jag också. Och om det inte ens är sant så, så skapar det ju bara extrem ångest hos mig när det inte ens behöver vara så mm. så att det känner jag det måste jag sluta med och jag hoppas att ni också vill sluta med det Ja, med men mig. vi måste få en ja men jag bara. har väl också försökt att vara lite så med nu och mer bara Nej men alltså det är skevt. Jag äter liksom inte. Mm. Alltså, jag, för jag skulle ju kunna gå runt så här nu Men jag vill inte att det ska vara så mellan oss mm. att det ska vara en grej och det här är typ det jobbigaste mer tycker jag att jag inte kunna träna mer. Alltid sett mig tjockast och fulast jag liksom det har alltid varit så mm. och det är jobbigt och jag vill inte att det ska vara så så mm. någonting måste jag ju förändras och då började jag där och att jag är så här nej men, Frida bara nej men jag äter inte socker för att eh... alltså jag sa ju det högt. Frida bara, jag äter inte socker för mer fruk. Jag bara Ja, fast jag äter inte saker för att jag vill inte vara så. Mm. Mm. Och så börjar vi skratta liksom. Mm. För då vill jag säga det. Mm. Om det är nu mitt syfte liksom. Det är jättebra. Och jag kan faktiskt helt ja. ärligt på hjärtat säga att det är inte därför jag inte äter socker. För jag äter andra saker. Ja, men, men sen är det så här. Du provocerande att höra. Jag, ja. förstår det, jag förstår det. Men sen kan jag helt ärligt säga att det gör ju inte mig direkt ledsen över att jag Nej. inte äter socker. Alltså att jag nu slipper den kalori det är all kalorintaget mm. det är ingen det är minussida om man säger så så det är klart att på det sättet är det, win -win. Så det är en win-win så två flugor mm. ens väl, liksom så det det är eller med jag tycker också att så här man kan till och med säga att så här, nu känner jag att jag vill äta en banan men jag känner att jag inte kan. För att, jag, alltså så här, att man är ärlig med att mm. jag känner mig skitsmal och fin idag. Jag känner mig jättetjock idag. Mm. Jag känner mig att jag har varit jätteduktig idag för att jag har gjort så här och så här. Alltså att man är, mm. är ärlig med precis allt så att allting inte blir så jävla laddat. Mm, för att allting är så laddat kring det här. Och det här ska inte vara laddat. Nej. Alltså det är inte så. Och jag känner också att det är dags att vara så här. Alike du ser ut så där och du ser ut så. Och du gör exakt vad du vill med det. Och jag ser ut så här och jag, och jag ser ut så. Och det finns, inte no, det finns inte, jag orkar inte att det ska vara så här att jag ska se ut på ett annat sätt. Och att jag alltid ska sträva efter att förändra mig. Nej. För jag orkar inte det. Det är fan att ta på krafterna. Mm. Jag började ju podden med att vädja er om någon hjälp. Mm. Vad har ni att säga? Jag tror att det vi alla måste göra den här veckan är att hitta en ny motivation. Alltså, för att när jag tänker efter så är det så här: det är för, jag tänker varför mår jag för första gången i mitt liv bra över träning och mat? Det är för att min motivation är att jag. Ska må bra och inte ha det reflux. För att det får mig att må så jävla dåligt. Alltså det är verkligen så en extrem eh, livs icke-förhöjare. Mm. Om du förstår vad jag menar. Mm. Och där har jag hittat min motivation till att... Okej, okay, jag är, jag, alltså ändrar och, och, och i min kost för att jag ska må bra på det sättet. Och därför så har jag ingen ångest. Det är att och jag kan, kan... liksom... Och du kan på något sätt så här, inte erkänna. Men så här, se att tidigare så var drivkraften att eh, se annorlunda ut. Ja, eller. Att, liksom. gud, jag kan, men jag kan inte påstå att så här, jag skulle inte, alltså träning behöver jag inte ur refluxperspektiv. Nej. Tränar jag fortfarande för att mm. det är klart att det är bra att vara hälsosam. Men jag har ingen ångest kring träning att så här, jag måste träna. Alltså tio gånger i veckan, och jag måste träna det där och där och där, och jag måste bli starkare och ta tyngre, och jag måste springa tio mm. mil. Alltså, verkligen inte så, utan jag tycker så här att den lilla träning som blir, eller vad det nu är, den träning som blir av, försöker jag bara vara så här: Gud vad bra, Frida, att du har tränat lite den här veckan, för att det är så bra för din kropp, och för att så här: då kommer kanske inte du få. Benbrott, liksom. Benbrott och atroos, eller jag vet inte anledningen till det. Men du kommer inte få jobbigt när du blir äldre och så. Här. Det är bra för dig. Alltså, jag försöker verkligen nog bara göra det så. Hanna, om jag får liksom säga vad jag tycker att jag kan skulle kunna bistå med hjälp, mm. då är det att äh, jag känner att vad vi har gjort dåligt är att vi har haft en så jävla dålig. Äh, ett så dåligt samtal om det här Alltså Vi, har, vi, har, vi märker ju här att vi inte har varit ärliga Det har varit laddat Att man vågar inte riktigt säga Alltså bara det ger halva ångesten In i allt det här Att det är liksom vi som ändå är bästa vänner Och ska kunna vara öppna om allt Det är liksom pågår ändå Ett litet hemlighetsmakeri När det kommer till det här um, Och Om vi bara kan vara ännu mer ärliga Om hur vi känner kring det här så tror jag att det kan hjälpa oss alla mm. jättemycket. Och det är till alla er som lyssnar också att så här, första steget är att bara vara så här, vara helt transparent och vara så här: Jag tycker, tjej, jag tycker att vi har en konstig grej om det här i våra ting. Alltså, kan vi inte bara snacka öppet om det här? Alla säger exakt hur de känner kring det här så vi bara kan så katta bullshit och inte känna att vi smusslar, att det är hemligt och att, och att det inte ska vara ångest när vi börjar prata om. Det senaste passet vi var på och så här. hur mycket tar du i vikt? Och så bara, vågar man inte säga hur mycket man tar i vikt? Alltså, typ när vi satt åt middag förra veckan. Och så började vi prata om så såhär, passet och men vad tar du i vikt? Såhär, du bara, ja men jag tar ju äh, fem, äh, så, jag, jag tar... Ja, då tar du fem, alltså, på varje eller alltså, du, mm. förstår jag? du, du, du bara, nej eller så alltså, nej eller vad då ja, alltså, jo mm. det blir så här, <laughs> jag sa det ja, hela som hela tiden ja och, och då är du så här, och, och, och, när det, när det är du så honey varför snakkar vi snackar om vi har för vikten, vi vet ju Allihopa att shit, visst är det ångest När någon säger vad de har för vikt På sin jävla stång mm. Och den andra bara, jävla jag har typ halv kilo mindre på varje mm. liksom. Visst är det fett jobbigt ja. Och eh, visst hanna tycker liksom Då skulle det bara vara så här, Hallå, vänta, visst hanna Känner du bara så här När vi snackar om det här För att du mm. blir typ så irriterad Förstår du, mm. att vi har en mer öppen Dialog om det här mm. I sann Helt eh, vuxen ord Andra. här, mm. Mm. en öppen dialog. <laughs> ja. Så känner jag att det skulle hjälpa speciellt dig. Alltså förstår du, men jag får hjälpa dig. Och, och, eller jag vill vara mer öppen. Och jag mm. tänker säga så här: Nej, alltså jag. Nu känner jag att du tar alldeles för mycket i vikt, Frida. Mm. <laughs> jag är egentligen hellre att vara ärlig. Och så får Hanna må dåligt över det du är ärlig om Eller mm. att hon må dåligt över det du inte är mm. är ärlig om Och då kan hon säga det så här, Eller alltså det är jag må dåligt över också Jag menar så här: att du bara säger Nej men jag vet inte riktigt vad jag tar i vikt Då kommer hon ändå, det kommer ändå kännas jobbigt mm. äh, Än om du också till och med säger så såhär Jag tar så här mycket vikt Och Hanna bara, jag tar hälften Det känns inte alls bra Men då kan du mm. vara ärlig med det för fan vad jag känner mig dålig nu alltså, Och jag tror bara man är öppen om allting det Så, bli, så får allting i så här. Det blir så blir tömtigt och fjuttigt liksom. mm. Vad fan är det egentligen mm. ja, men det är också, Jag känner inte alltså, Jag behöver inte någon som bara Men Hanna det är bra ändå alltså, nej, det men, är det, det, det, alltså, Jag vill inte höra det för nej. att jag tränar för min egen skull I slutet av dagen mm. alltså, ja, ja, Och som ja. sagt jag känner mig alltid duktig när jag tränar När jag tränar själv och jag känner mig mm. aldrig duktig när jag tränar med er mm. Och det är därför jag inte vill träna mer er mm. Och det är ju hemskt men alltså, vad jag, vad jag bara menade innan- när jag bara babblade om mig själv- och inte att jag skulle bara berätta- om att jag hittat min, min grej i livet. Jag bara menade att så här- eh, tror inte du att, att vi alla behöver bara hitta en ny motivation- till varför man ens håller på med det här? Och att det inte får handla längre om- hur du ska se ut? För ja. att det är väl det du har gjort? Ja, ja, ja. Men det är ju bara, jag kan inte se eh, vad, det, vad det skulle vara. Mm, det, det... det kommer alltid- Um, om inte jag blir typ får en jättesvår sjukdom, typ eller hur än det, benet eller något. Alltså, jag måste säga att det här är extremt svårt. Nej, det här för är oss. Nog bland det svåraste vi har diskuterat. Alltså, för att det är så här: folk kommer nog sitta och lyssna på, och men gud, vad är det någon de ens försöker med? Alltså, det här är liksom dum to fail. Mm. Alltså, allting blir så jävla töntigt. Men alltså, jag skulle, jag, min högsta dröm många gånger har varit att, att någon säger åt mig att så här, det här får du äta, det här får du äta och det här får du äta och det här får du äta och du får äta en kanelbullehanna. En gång i veckan. Det är okej okay om du gör så här och så här och så här. Och om du listar ut så här. Det här behöver jag i mitt liv. Jag behöver få äta bröd ibland. Jag behöver få äta en kanelbulle för att jag ska må bra. För att det är gott och för det är det jag älskar. Jag behöver kanske inte äta godis varje dag. Nej okej okay, för att jag förstår att det är dåligt. Om det fanns någon som, som visste vad de pratade om. Och som kunde berätta för dig att så här. Du vet riktig fakta så att du har någonting att ta på Skulle det göra det lättare för dig? Ja Du tror det? Mm. Ska du hooka här? Nej medan? men alltså det, nej, det, det som blev dåligt här nu var att så här, Jag vet inte vem den personen är och men det är du det, mm. <laughs> Jag kan ja, men alltså jag, jag tänkte spontant så här: Det skulle vara jävligt skönt om ni två skulle lista till mig för exakt vad jag ska äta alltså, Så här, eh, Inte exakt vad men exakt vad jag får äta Ja för då vet jag så här, att då går jag på alla fall inte bara på mina egna regler som är sjuka just nu utan då eh, går snäppa upp i alla fall och är så här: okej. Okay. Men jag måste i alla fall äta i alla fall en frukt om dagen eh, och jag, får, jag måste äta yoghurt eh, i frukost och eh, stevia choklad varje kväll. Mm. Typ så, det vill mm. i alla fall, då är jag ju inte ätstörd om jag äter så varje dag. Jag tycker vi, vi kan börja med att mm. du ska äta minst tre gånger om dagen, Hanna. Okay, det är ja. punkt slut. Det finns ingen diskussion. Mm. hälst fyra, helst fem. Mm. Absolut. Och om man inte får in det. Men tre, alltså, det är nog diskuterat. Du struntar inte i lunchen. Mm. Du vet också vad som händer när man struntar i lunchen. Det är att, att allt du äter på middagen sparar din kropp. Mm. För att du har svält dig själv under dagen. Så det är inte heller någonting bra att göra ur... Ur kanske det specifika. Jag vet inte varför du har gjort mm. det Det är för att du har fått en bra känsla av det Men jag vill bara säga det så då kan du släppa det här och nu mm. Skit inte i lunchen Nej. Aliki, vad, vad mer? Hjälp ja, med det här det är jag. Ja, ja det egentligen vore det bästa om man tog in en expert här. Det är det jag menar. jag menar Typ om vi kan försöka dra in några trådar Och hitta någon dietist eller någon Som bara kan <laughs> banka lite vett i Hanna mm. Bara... För att du lever liksom i Hanna-bubblan nu. Mm. Och allt du tänker är det, är det sanna och det rätta. Och, det är väl inte så konstigt för det är ju exakt så det funkar. Mm. Um, och ibland som du säger Frida så vore det jävligt skönt att bara få lite, lite fact straight. Liksom. Mm. Vad är det egentligen liksom, som stämmer här? Um, jag ska se om jag, om jag kan försöka hitta någon på nätet till dig. <laughs> Men för, jag menar bara så här. När man vill liksom få rätt på sina finnar. Och man bara träffar en huvudterapeut som bara. Du ska ha det här sminkad. Du, du, du, du behöver inte skrubba fem gånger om dagen. Du behöver bara skrubba en. Du vet, den befrielse när man bara. Det är så här jag ska göra nu. Det kan vara så skönt att någon som vet, vet saker. Säger åt en vad man ska göra. För då kan man släppa ångesten. För då och bara lita på den här människan. En person med lite auktoritet Som säger till dig Så vi går in, Ni kan gå in på Kickstarter Och så samlar in en insamling För Hanna går till dietisten Alltså jag, jag Jag känner bara så här: Om det här spårar ur för mycket nu Så, så kanske det kan vara ett sätt För jag yeah. vet inte vad vi ska sitta här och säga Jag får liksom panik får på att ska Vi, lägga... vi alltid vara bra på att hjälpa varandra Ja men ska vi lägga på den här podden nu Och, och så. Här, det slutar med så här. Han, Hanna kanske inte kommer att äta nästa vecka <laughs> Alltså nej. nej nej. Men alltså jag, som jag sa alltså, Det kan vara så att jag har tagit det här problemet på förstort allvar Det kanske bara är en fas Vem vet Men Det, men det, det är inte en bra fas Men jag kanske kommer över det och så här, vad håller jag på med liksom? Det är också bra att vi pratar om det så här mm. öppet Och skrattar mm. om det för att då blir det också så här Töntigt Du, du är väldigt töntig Hanna mm, Jag vet Ja Hanna, nu har vi eh, jobbat oss igenom ytterligare en podd liksom. Och den här gången var det fett svårt att, att hjälpa varandra, känner jag. Eh, men visst, det vi kan göra är ju att liksom vara mer öppna. Och ja, om vi måste kolla dig den här veckan så jag gör jag det gärna. Men liksom, nej, egentligen är det så här. Var, om du kan gräva långt ner i hjärtat och bara känna så här. Jo, men det här är ju det jag vill. Så jag kommer se till att det blir så här. Vad är det du vill? Du vill ju liksom... Du vill ju bara må bra. Mm. Eller hur? Tänker och du vet ju. Ju. du vet ju att det här är inte sättet. Nej. Nej, alltså... Nu låter det som att jag är så positiv kring mitt beteende. Nej. Och som jag sa i början... Nej, jag du... hatar det här och jag vill inte att jag ska vara så här... Och jag vill inte vara så en sån svag människa som inte kan vara nöjd med hur jag ser ut. Och hela tiden måste tro att jag kan att jag kommer må bättre och bli mer liksom bekväm. Bara för att jag slutar äta eller äter mindre. Så vill inte jag att det ska vara. Så jag vet inte, jag, jag känner att ni får hjälpa mig den här veckan. och. Om någon poddlyssnare har något tips till mig Så kan ni ju säga det mm. Och om någon annan känner som jag så kan ni också säga det Ja snälla ja. ni, För att för ingen ska ha, behöva höra det såhär Du får ju bära nu det Det, det mörka exemplet den här veckan mm. jo, ingen Får ta men. efter det här heller Nej absolut inte Hörrni. Det är inte så att ni lyssnar på den här podden nu Och känner gud vilken bra idé Hanna har kommit med här Men förlåt men det känns inte som det var rosor och moln Över det här Nej jag hoppas kul. verkligen nej. inte det Men man vet ju aldrig vad folk nej, hör nej, nej. Nej. Det här är inte bra Och ingen ska hålla på så här Och vi ska också den här veckan Hanna bara hitta Ny motivation till Vad är det du vill precis som Maliki säger. Mm. Vad vill du uppnå Och framförallt hur vill du att ditt liv ska se ut För att du, precis som du säger Du vill inte vara en människa som är så här Och mm. det, är, det är en sak du vill Vi mm. måste hitta alla de här pusselbitarna Som gör att att du och vi ska veta hur du ska bete dig och hur du ska vara och kring allt här. Mm. Och då vara sund precis mm. i det här. För det är det som är viktigast. Att vi mår bra både utåt och inåt. Mm. Och framförallt, så det hänger ju ihop liksom. Gud. Och då är det lika bra att börja inifrån. För det är liksom där det börjar på något sätt. Mm. Men vi är med nya tag nästa vecka. Jag tar den här veckan till att störa upp min mat och mitt liv. Mm. Frida, du lär ju fortsätta i samma spår. Jag ska ju åka till USA nu, eller jag kommer faktiskt att vara i USA nu, den här podden sänds. Och nu kommer jag då bryta min icke-gluten-icke-socker på mm. två månader. Som ett experiment? Som ett experiment. Ah. Framförallt för att det finns så himla mycket gott att äta i USA. Så att... mm. Det är, ju, alltså det är ju faktiskt djurploggeri eller vad på att säga mm. Att, mm. <laughs> att inte få äta det. Djurplogeri <laughs> med genetiskt djur. Ja, alltså det är ju en mänsklig rättighet att faktiskt få äta mm. s'mores glass. så att, eh, jag kommer att göra det. Mm. Och lite som ett experiment för att se men vad fan och heller så här, man kan inte ha liksom vad då ska jag hålla på så här, hela livet och inte äta, som de här människorna liksom sju mm. år, inget socker man bara fast okej okay, här får du din medalj liksom. Mm. Mm. Jag vet inte. En stjärna i himlen. <laughs> eh, nej så jag kommer att äta socker nu eller jag kommer äta att massa socker under tiden ni lyssnar på den här podden så kommer jag återkomma och berätta mm. hur otroligt bra jag är mådda av det mm. eller dåligt mm. och yeah. jag kommer bara vara så öppen jag kan med er som möjligt inte bara den här veckan utan för resten av tiden vi har tillsammans ehm, så för att jag känner att det var mitt största problem mm. att whatsapp med att jag inte kan jag tycker det är jobbigt nu att behöver om vad du tar för viktig bodypump mm. Och vad jag tar för viktig bodypump Nej. Men det skriver väl om alla Ja och, och vill man prata om det Så pratar man om det man vill prata om mm. Och det är inget tabu eller Nej. Så. Nej. Nej men ta den här veckan Till att tänka över hur ni ska vara Så sunda som möjligt för jag lovar att Ganska många har någon slags Grej mm. Med mat eller träning eller någon, sin hälsa Ja och vi kan inte vara perfekta role models alla veckor. Och vi obviously, är obviously inte personer. Nej, men alltså ja det var ett skämt. Det är Jag var lite sarkastisk där. Operfekthet va, som som får syna igenom. Ja, här. och det här är ett ytterligare exempel på det. Mm, Att, så är det. Eh, ni får ja, okej då. <skratt> Men ni, vi tycker väldigt mycket om er Och vi hörs och ses nästa vecka Det gör vi Kus och kram Puss. på er Puss. Massa kärlek Och träning. Massa <skratt> sunda kramar Och socker Sockerkyst